Surat al imeteremka maka, Makkah inathibitisha sura hii kwamba Mwenyezi Mungu ameukunjua moyo wa Nabii wake na akaufanya ndipo pahala pa kuteremkia siri na ilmu, na akaondoa matatizo yaliyokuwa yakimfathilisha mgongo wake nayo ni katika mizigo ya kazi ya da'wa yani wito na akalikutanisha jina lake Mwenyezi Mungu na jina lake mtume katika asli ya iman na alama za dini kisha aya hizi zikataja sunna ya Mwenyezi Mungu ya kuambatisha mepesi na mazito dhiki na faraji na zikamtaka mtume kila anapopata nafasi kutokana na kutenda khiri, atende kheri nyingine na afanye lengo lake ni Mola wake mlezi kwani yeye ni muweza wa kumsaidia bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye rehema mwenye kurehemu alam nashrah laka sadrak kifu wa kifua chako wa wadhna anka wizrak an na kuondolea mzigo wako uliovunja mgongo wako wa rafa'na laka na kunyanyulia utajo wako basi kwa hakika pamoja na uzito upowepesi inna yusra Hakika pamoja na uzito upoepesi. Fa idha Na ukipata faragha fanya juhudi. Wa ila rabbika farab. Na Mola wako mlezi ndiyo mshughulikie.